Воєводи метушилися ззаду наступаючих і підганяли їх. Данило проходив по мурах, гукав. «Стійте на місці, не пускайте ще трохи, і вони втечуть ні одного ворога на мури!» Поява Данила ще більше запалила галичан. Знову полетіли сотні стріл, посипалося каміння, а угри лізли, тягли нові високі драбини. В одному місті, там, де з-підгороддя угорські лучники хмарою сипали стрілами, їм вдалося поставити драбину. Почулися схвальні вигуки з того берега Лукви, і два стрільці вихопилися по драбині в гору. Вони обернулися до своїх, несамовито кричали, та на мурах підвелися галичани і миттю пустили стріли. Угри на драбині зупинилися, пригнувши голови. Стріли пролетіли мимо. Тоді Іванко швидко потяг мотузом відро, піддане знизу дідами. Ухопивши відро обома руками, Іванко вилив окріп на голови зухвалих стрільців. Вони заваріщали йому грудки землі, звалилися внизу річку. А зверху дрючками торнули драбину, і вона попливла по воді. Ще лядницької хати дідусі хлопчаки носили окріп. Вони ж тягали на море і каміння. Всі галичани вийшли на бій. За дві години настала тиша. Противник відступив. Можна було перепочити. На морях лишилися тільки вартові. Оборонці галичі відпочивали, лежали в хатах, на дворищі, на соломі під клітями. Напруження справді було величезним. Тільки пусти ворога на мури. І тоді вже не втримається. Угорський воєвода Фільній розраховував на це, але його задом не здійснився. Половина з тих, що дерлися на мури, впали мертвими. Наступ відбили, але сидіти в обложеній кріпості було небезпечно. Коли прийде підмога невідомо. Порадившись із Дмитрієм, Данило вирішив послати розвідника. Кого ж послати? адже при невдачі Смільчакові загрожує смерть. Данило зволів покликати Іванка, Кирила, Микулу, Теодосія і Мефодія. Він сказав їм, що треба зробити – вивідати сили противника на півдні за валами. «Це тяжке діло. Може, і голову доведеться покласти. А йти одному треба. Удвох незручно». «Хто з вас піде?» «Я!» – вирвався наперед Іванко. «І «Я?» – гукнув Мефодій. Поперед них вийшов Теодосій. «Усі підуть, і Кирило, і Микула», – суворо сказав він. Підемо, озвалися ті разом. «А треба одного!» «Я піду», – твердо одрізав Теодосій. «У Іванка дитина, на ході високий, не сховається, Микула дороги не знає, Кирило не вояк, а я піду, у мене ні дітей нікого нема, і пролізу я, як миша». Данила глянув на Дмитрія, той кивнув з головою. «Іди ти, Теодосію!» Підійшов Данила до нього і поклав руку на його плече. «Щасти тобі!» Теодосій повернувся другої ночі. Довго він сидів у Данила. Після цього пішов поїсти і незабаром прибіг до морів. Нічна тиша огорнула землю. В темряві ледь-ледь вгадуються постаті вартових на мурах. Жодного руху, здається, все вимерло, і немає живої душі в кріпості. Угри спокійні, особливо вночі, налякали вони руських, сплять воєводи угорські, спить військо в хатах і наметах. Походивши до півночі, заснули вартові, бо ніхто їх не перевіряє. Данило ще раз розпитує щось у Теодосія, мов за німірі стоять мечники під мурами. Данило звертається раз по раз до Дмитрія, радить йому, де треба бути, і говорить Теодосію, «Ти, твердо хліб, за життя тисячкого відповідаєте. Не відходьте від нього ні на крок. У темряві загубитися легко, тримайтеся купи». Дмитрі обходить усіх мечників, тихо розпитуючи гострі мечі, чи страху немає. Лед-ледь шепіт підгубиться в мороці ночі. Відійди на двадцять кроків, не побачиш і не почуєш нічого. Данила знає, що виходити з кріпості – не те, що на мурах стояти. Тому після розмови з Теодосієм він підійшов до мечників і щирим теплим словом підтримав їх. Сміливо бийте ворога, шепче він, не бійтеся, тримайтеся купи, слухайте накази Тисяцького, не повертатися до кріпості по одинці, один одному, помагайте, не забувайте, що за землю рідну воюємо, напучивав воїнів. Ну, рушайте, промовив Данила і поблагословив Дмитрія. Мечники безшумно відчинили південні ворота і швидко без шелесту. Вийшли. Звідси найкраще на ворога налітати. Тут немає річки. Тільки в відкритому полі тьохнуло серце Дмитрія, згадав про Світозару, сина. Все здалося тривожним сном, тільки очі розплющити і згинував цей страх. Теодосій торкнув рукою Дмитрія. Зразу завалом перший корінь. Тут вартові чатують. А де ж вони? «Певне сплять!» – прошепотів Теодосій. «Їх не більше, як п'ять буває!» «От ти йди, візьми з собою п'ять дружинників!» Теодосій знав, що вартові можуть усьому перешкодити, вигуками розбудити табір. Тому він пішов на шпинках, за ним тихо ступали дружинники. Чорна пляма кореня вже близько. Теодосій здалося, що він зовсім не дихає. «Наблизився до кореня!» Обійшов навколо і заглянув усередину. Живрі багатче. Вдалік лежать четверо вартових на соломі, закутались у свої кожухи. Теодосій подає знак і вбігає в курінь.